Camimo du Goana după banii e periculos. Te împinge de la spate să pleci de acasă Rej libertatea ce-o ai și nu este bine Pentru niște bani murdari caz la pușcării Goana după banii e periculos. Te împinge de la spate să pleci de acasă libertate, libertatea ce ai și nu este bine Pentru niște bani murdari caz la pușcării Banii, bani, bani, rău să au Pentru Pentru bani de gardă astăzi stau fugit Banii, banii m-au băgat doar în probleme Acum pentru ei risc pedepse grene banii, banii, Banii banii m-au săpăcit Pentru banii de gardă stau fungint Banii banii m-au băgat doar în probleme Acum pentru ei risc pedepț în grene. Anturaje cu lumea periculoasă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 Bani, bani, bani, romau să pățit, pentru mând guardă astăzi stau fugit. Bani, bani, m-au băgat doar în probleme. Acum pentru ei risc pedepse grele. Bani, bani, bani, romau să pățit, pentru mând guardă să stau fugit. Bani, bani, m-au băgat doar în probleme. Acum pentru ei risc risc pedepse grele. În toate problemele bani sunt de vină. Tenghi de garda pentru ca să și o mașină. Și ce folos ca ai strânsa verem dacă ești închis. Mai bine rămâi să rag, dacă așa ți e scris. În toate problemele bani sunt de vină. Tenghi de garda pentru ca să și o mașină. Și ce folos ca să strânsa verem dacă ești închis. Mai bine rămâi să rag, dacă așa ți-a scris. Bani bani bani romau să boci pentru mândgard astăzi stau fugiți Banii bani m-au băgat doar în probleme acum pentru ei risc pedepse grele bani bani bani romau să boci pentru mândgard astăzi stau fugiți Banii bani m-au băgat doar în probleme acum pentru ei risc pedepse grele